145-ci məzmur Davudun həm nəğməsi Ey Patşahım olan Allahım, Səni yüksəldəcəyəm, İsminə sonsuza qədər alqış edəcəyəm, Sənə hər gün alqış edəcəyəm, İsminə əbədilik həmd edəcəyəm, Rəb əzəmətlidir, Bol həmdə layiqdir. Onun əzəməti insan ağlına sığmaz. Əməllərin nəsildən nəslə qədər mədh ediləcək. Qüdrətli işlərin bəyan ediləcək. Əzəmətindən, izzətindən, şərəfindən deyiləcək. Xarigəli işlərini dərindən düşünəcəyəm. İnsanlar zəhimli işlərinin qüdrətindən danışacaq, sənin əzəmətini eylan edəcəyəm. İnsanlar sənin bol xeyrxaxlığını bəyan edəcəklər, salihliyini mədh edəcəklər. Rəb lütfkar və rəhimlidir, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. Rəb hamıya xeyrxaxlıq edər, Yaratdıqlarının hər birinə mərhəmət göstərər. Ya Rəb, bütün yaratdıqların sənə şükr edəcək, Möminlərin sənə alqış edəcək. Patşahlığının əzəmətindən deyəcəklər, Qüdrətindən danışacaqlar. Qoy bəşər övladları sənin qüdrətini, Patşahlığının izzətini, əzəmətini bilsinlər. Sənin padişahlığın əbədi padişahlıqdır, Səltənətin nəsildən nəslə qədər uzanır. Rəb yıxılanların hamısına dayaqdır, Qəddi əylənlərin hamısını qaldırır. Ya Rəb, hamının gözü sənə baxır, Baxlı vaxtında onlara azıqa verirsən, Əlini açırsan, bütün canlıları doyunca yedirirsən. Rəb bütün yollarında adildir, hər işində sadiqdir. Rəb onu çağıran bütün insanlara, onu sidq ürəkdən çağıran bütün insanlara yaxındır. Ondan qorxanları murada çatdırar, fəryadlarına qulaq asıb onları qurtarar. Rəbb onu sevənlərin hamısını hifz edər, Bütün pis adamların isə kökünü kəsər, Mənim dilim Rəbbə həm də oxuyacaq, Qoy onun müqəddəs isminə, Bütün bəşəriyyət əbədilik alqış etsin.